Cântecul mamei a dormit. Plăcând urechea la singurătate, auzeam un poet vinovat sau nebunul murmurând. Din nou fricoșător era mulțumit. Predica în sens unic de la el la mine. Scriu de multă vreme, Doamne, probabil pe pieptul de lemn. Numai noaptea. De unde ești, iubire? Va fi cântecul mamei adormit în cojile de ciuturi goale, scobite de vis, de gând. Nu știe nimeni. Poți străi așa departe, sub un cer deasupra pământului. Eu cred că toată ești iubire. Autor Gabi Schuster Lectora Maya Martin